Іван Франко, Олі, коли часом на вулиці побачу, вдову убогу богу, ротямі зерне, що к мені руку простягає брачу, в німім благанні очі к мені верне. Тремтить в лахмітті, боса на морозі, сльотою битий, годуванням ситих, Огнем на серце капають ті сльози, Той жаль голодних, нищих і невкритих. І думаєсь мені, недовго може, коли мене важка прийме могила, І ти отак підеш на роздорожжі, о хліб просить, моя дружина мила. І жовк не зв'янете лице, що нині, так любим сяйвом щирістю сіяє, Погаснуть очі, що сміялись кмині, жура зв'ялить тебе, моя надія. І тайком я тремтячою рукою, остатній гріш їм ткну й гадаю, Може, хтось змилуєсь колись і над тобою, і сиротятам нашим допоможе?